Previše sam nervozan i ništa mi ne ide od ruke. Neprestano me proganjaju problemi. Šta da radim? Bismillah, والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انت انت العليم الحكيم. اما بعد Allah džal, poslao je čovjeku objavu kao milost. I dvije su blagodati koje Allah je Allah podario čovječanstvu i oni koji svate i razumiju te dvije blagodati istinski će osjetiti sreću na ovome svijetu. To je blagodat objave i blagodat zdravog razuma. Ukoliko je neko nervozan do granica da ne kontroliše sebe, to je dokaz da se on ne koristi na adekvatan način ovim Božijim darovima. Onaj koji ne uživa u blagodati, blagodatima Kur'ana i sunata Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, ništa ga drugo osim toga ne može usrećiti. Tražiti sreću i zadovoljstvo, a da budemo daleki od objave, je doista nemoguća misija. Dakle, ako je neko nerozan, prije svega mora prispitati sebe šta je rezultat tog njegovog ponašanja. Sejit im mu sejep, kada bi mu se nešto dogodilo, neki neuspije ili nešto što se može protomačiti Božjom kaznom, iskušenjem, Božjim ispitom, kaže analizirao bi svoj život 30 godina unazad. I onaj koji je permanentno nervozan, onaj koji to Bože permanentno ništa mu ne ide, mora analizirati svoj život da vidi šta je on to učinio zašto baš on da bude nervozan, zašto baš on da bude neuspješan, zašto baš on da ima te probleme, zašto baš on da stagnir, stagnira ili propada, je nikada Allah ne šale nekome iskušenja da on to nije zaslužio. Allah neće nekoga na dunjalku kazniti da on to nije zaslužio. Allah neće nekoga na dunjalku staviti na teško iskušenje koje on ne, ne može podnijeti, a da on to nije zaslužio. Dakle, sve što činimo na dunjavuku, činimo sebi. Druga stav, stavka jeste, ma koliko da je teško iskušenje. Mi moramo biti strpljivi. Kaže se na lohu aleyhi vasallam sadikul mazduk, a sabru sadmetil ula, strpljivost je kod prvog udarca. Dakle, kada nas zadesi neko iskušenje, ili kazna, ili naprosto test neki dunjavučki, tu se mora mo strpjeti. Dakle odma kada nas to zadesi. A ne kada sve prođe pa kažemo ne uzo bila ja se sada kajem, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, i onda ponovo kada zadesi to iskušenje ponovo isto radimo. Dakle vjernik, tembeli vjernik, stamenji vjernik, pravi vjernik, onaj koji je istinski musliman, onaj koji čini šehadet, otvara dženneske kapje, mora uvijek biti strpljiv. Dakle ma koliko ma koliko boljelo, ma koliko bilo teško, ma koliko e, ne išlo nama po volji, moramo biti strpljivi. Jer na kraju krajeva i dženet je prekri, prekriven strpljivošću. Također, e, ovaj brat pita da mu nijedan posao ne ide od ruke. Allah Đelešanuhu i njegov poslanik vole da se ustroje u nekom djelu makar ono malo bilo. Dakle, nekada se precijenimo i radimo ono o čemu nismo dorasli. Radimo ono zašto smo sposobni. Ono što možemo. Ono što nama priliči. Ono u što smo sigurni da možemo završiti. I tada, kada to radimo, nastojimo da uvijek to djelo radimo u ime Allaha azza wa džel. Makar time htjeli da dobijemo materijalnu korist. Kaže sallallahu alejhi ve sallam u hadisu Umar ibn al-Khattab Inna al-amala bin-niyat wa inna li-kulli imri Doista se djela vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Dakle mi ćemo biti nagrađeni po našim namjerama. Mnoga islamska ulema drži da svako dijelo koje počnemo raditi, da svaku knjigu koju budemo htjeli pisati, trebamo početi ovim hadisom. I onaj čovjek čija dijela ne streme Allahu Azza wa džal, dakle uvijek svako dijelo svakoga vjernika treba stremiti uzvišnom Allahu Azza tek tada će te čovjek za to dijelo biti nagrađen i tek tada Allah džel, džan, daje rezultate i ovoga i budućeg svijeta. Dakle, moramo raditi ono zašto smo sposobni, dakle, poznavati to da ustrojemo ili istrojemo na tom dijelu, ne smijemo nikada odustati. Jer kako sam malo prije rekao, Allah dželešanuhu i njegov poslanik sallahu alaihi wasallam vole da se radi neko dijelo, makar ono malo bilo, i da se ustroje na tome. E, šta je izlaz? Izlaz je vratiti sa Allahu azza vođan, izlaz je vratiti suletu poslanika sallahu alaihi wasallam Vjernike, kad god zadesi neko iskušenje, on se vraća Allahu dželašanhu, njegovom poslaniku, ili kako kaže poslanik s.a.v. Ostavio, ostavio sam vam dvije stvari, ako se budete toga pridržavali, te dvije stvari, nećete zalutati poslije mene, to jeste Kur'an i sunet. I rješenja svakog rješenja jeste Kur'an i sunet. Vratiti se istinskoj vjeri, I tada nikada ne može biti e, monotono, nikada ne može biti dosadno, nikada ne može biti bez uspjeha. Čudna je stvar vjernika, kaže poslanik Alehi Selam. Dakle, čudna je stvar vjernika. Kada ga Allah nečim iskuša, on se strpi i zbog toga što se strpio bude nagrađen. A kada ga Allah nečim nagradi, on se zahvali i zbog te svoje zahvale također bude nagrađen.